«А хто ж, хто ж тоді?» аж репався з гніву пан. Петько хрестився і дивився з підозрою. Був впевнений, що пан глумиться над ним, умився, випив пів глечика молока, з'їв пів пампушки, а тепер вдає, що нічого того не робив. Щоправда, раніше він випивав усе молоко і з'їдав усю пампушку. «А ну заглянь під ліжко», наказав пан. Петько поколінкував по підлозі. «Немає нікого». Подивися за скриною по кутках. Порожньо. Ну, йди, скотина тебе з рога. Я ще не знаю, що з тобою зроблю. Може, накажу набити твою голову соломою, а може, поставлю тебе замість городнього пудала. І цього вечора пан ліг спати пізно. Сторожові рейтари, котрі стояли по стоєму місці, прийшли до нього додому і повели в корчму. І накликали циган, і гулянка-шванка тривала до півночі. Панові гули в голові тьмелі, і наступного ранку він довго розподіхувався, протирав очі, а тоді зовсім тихо покликав. Петьку, Так тихо, що здавалося звук завмер за два кроки від ліжка, але Петько, який стояв за дверима, прихидившись вухом до холодних дощок, почув. Пан не казав нічого, мовчав і покойовий. Він більше не божився, не вклякав на коліно, тільки сутулився і навіть, мов би, поменшав. Не дивився не воду на мокрий рушник, на надпите молоко і над'їдену пампушку. Покірно чекав присуду, хоч і не віддав звідки ляй, завіщо впало на нього це лихо. І покарають його безневинно. Навіщо пан вигадав таку погану гру? Міг би просто прогнати, наказати вибити на мосту, завдати в колодку чи гусака, але без глуму, без вигадок. Петько покрутив головою, і йому з очей викотилися. Дві великі сльозини. «Іди», – тихо мовив пан Увесь день він ходив задуманий Дивився собі під ноги, по посаду Підходив до вікна і заглядав у спочивальню Спати ліг рано Крутився на пухких перинах всю ніч Затих аж під ранок Сон морив його Дрімки обсіли голову, але він уперто проганяв їх Лежав, міцно заплющивши очі, вдавав, що спить тихо та рівно супів носом, і таки вловив тихий шелест, ледве чутний повів вітерцю на своєму обличчі, і коли війнуло вдруге, випростався з-під ковдри і міцно вхопив пальцями-кліщами тонку білу руку. Рука пручалася, і пручалася дівчина, без крику, без зойку, мовчки, дихала важко, дивилася на пана глибокими темними очима квітками з діницями в золотих обідках. Обличчя Довгасте, з гостреньким підборіддям, брови рівні, плисові, волосся густе, ледь кучеряве, на щоках рум'янці, нестеменно такі, як на мачках квітки мальви, сама струнка та легка. Вона тремтіла від ніг до голови, саме так тремтіла від вершка до кореня викопана мальва. Пусти. врешті тихо прошелестіли її губи. Пусти. Навіть заради всього світу не відпущу, відказав пан. Так судилося долею. Я бачив тебе у вісні. Я чув тебе біля себе повсякчас. Я не женився через тебе. Я не відпущу. Любитиму тебе, як ніхто нікого не любив. Леліятиму тебе, пеститиму, і ти полюбиш мене. Я добрий. Буваю злий зі злими, злиходіями, і бився з ними, і потинав їх козацькою шаблею, бо козак я, хоч і живу зараз по-панськи, а далі житимемо так, як ти забажаєш. Під його лагідним поглядом дівчина затихла. Я називатиму тебе мальвою, бо ти і є мальва. І житимеш ти серед квіток та пташок. Я маю завершити одну справу, а тоді поїдемо звідси. Купимо десь у лісі над ставом дім, слухатимемо солов'їв, і я дивитимусь на твою вроду. До пізньої осені жили у флігелі пан з панною, жили в злагоді, в тихих розмовах. Пан купив бандуру і іноді стиха награвав своїй панні. Ввечері вони прогулювалися по садочку, і не було в світі щасливішої людини понад того пана. Ніхто не знає, звідки взялася панна, навіть пить кого бився в здогадах, вважав, що вона влізла... До пана у вікно, що вони ще раніше домовилися про те, що вона втекла від когось, через те й не виходить за ворота. Панна просила і пана нікуди не виїздити, і він сповняв її волю. Вона нічого не розповідала про себе, тільки сказала, що була у батька одиначкою, жила на хуторі і кохалася з парубком Гнатом. Заприсяглися кохати одне одного до загибелі, і поїхав Гнат на війну з турками. Дала вона йому червону квітку Мальову, аби пам'ятав про неї, аби скоріше вертався. Але через рік приїхав сусід і привіз засохлу квітку і сказав, що схоронили Гната на високій могилі посеред дикого поля. І затужила вона так тяжко, що сама стала Мальвою, і стояла б отак до віку, якби він не викопав її та не привіз сюди. Восени на воздвиження випала панові важка дорога. Не їхати просто не міг. Він не хотів залишати мальву, а вона не хотіла їхати, просилася й молила, казала, що чекатиме його тут, але пан наполіг і повіз її майже селоміць. Вони їхали день, і другий, і третій, ночували в полі, а на четвертий, коли переїздили через глибокий байрак, з-під зеленого лісового шатрища вимчав козак на білому коні і зупинився біля карети. І сам білий на челунь Сивий-пресивий, хоч молодий і вродливий, а в його кари хоча горіла така туга, аж ставало страшно. «Що ж ти не дождалася мене?» Мертвим голосом мов козак. «А я до тебе з того світу вирвався!» І дивився та дивився, і під тим поглядом повільно, неначе сновида, підводилася мальва. Ступила крок, другий, заплющила очі, і впала козакові, на пошрамовані руки. Білий кінь заіржав, звинувся і в кілька скоків сховався в зеленій гущавині. Дубове відтє зашуміло, затріпотіло і замило слід. Миршевий дідок метушився, хапав усіх за поле, запобігливо заглядав у очі. «Денисе! Денисе! Упізнав!»